Але він почути не міг, бо тільки не опинився на темній вулиці, вдарили лейтенанта ззаду по голові чимось важким, від щирого серця вдарили так, що зразу заточився. А коли виходили хлопці з тигарками і побачили свого кривдника на землі без тями, то й вони приклалися кожен по разу. Та чи багато людині треба, навіть професіоналу, якщо він беззахисний лежить на землі. Отець Штефан виявився до міри оглядним, веселим, із сивою бородою та довгим волоссям. Вдома він це волосся збирав у комедного хвостика на потилиці і ставав схожим на якогось східного гуру. Чи то жваві очі, що перетворювались у дві щілинки, коли панотець посміхався, додавали трохи азіатського укругле обличчя. Микола Пилипович теж блищав приязною посмішкою в кутку Ранній обід у парторга абсолютно сподівано затягнувся і невимушено перейшов у пізню вечерю. А тепер вечеря перемістилися до церкви і попадя збирала на стіл, незважаючи на те, що гості рішуче відмовились від частування. Відмови гостей тут, вочевидь, заведено було ігнорувати. Отже, я ось у партнера привів, а то, що це весь час... «З Бованом грати? Та й мухлюєте ви, пробачте, коли з Бованом. Парторг у церкві безперечно був за свого. «Гріх вам таке казати!» – глибоким оксамитовим голосом заперечував отець Штефан, пригладжуючи бороду за столом. «Це ви, партійні, завжди мухлюєте, прости господи, а мені сан не дозволяє». Миколі Пилиповичу здавалося, що сан не дозволяє не тільки мухлювати, а й взагалі грати у карти. Але він не був цього певен. Та й врешті-решт, яка різниця? «Це ми колись були партійні», – сміявся у відповідь Партор, – «а тепер комерційні». «Тим більше, тим більше», – не вгавав священник. Прошу до столу, якщо не погребуєте, до гостя підійшла попадя у чорній хустині. Спасибі! Микола Пилипович уже потрошку вживався умовне середовище. Він підвівся та присів до столу, де вже розташувалися священники з парторгом. Кімнатка була невеличка, і троє чоловіків зайняли майже весь її об'єм хіба лишаючи трохи місця, щоб жінка могла вчасно прибрати посуд. Взагалі служитель культу жив собі собі шикарно. Кімнатка, що в ній засідали гості, слугувала за вітальню, і до неї можна було трапити просто з церковного притвору. Навпроти вхідних виднілися ще одні двері, ховаючи за собою решту приміщень, але наскільки міг зорієнтуватися майор, згадавши церкву зовні, там навряд чи вміщалося щось, крім невеличкої спальні, хіба ще менша кухня. Ну що, по 50 грамів, щоб карта йшла, запропонував парторг, і отець Штефан не відмовився. Майбутні партнери цокнулися. Чесно кажучи, з господарем хати у Миколи Пилиповича були проблеми. Точніше, одна проблема. Він ніяк не міг вирішити, як же звертатися до працівника культу. Парторг так і відрекомендував його, отець Штефан. Але казати своєму ровеснику «отець» у Миколи Пилиповича язик не повертався – Священнику було легше, він казав пан Микола, але у відповідь казати пан Штефан, по-перше, ідіотство, враховуючи духовний сан і чорну рясу з Великим Хрестом, а по-друге, не міг майор вимовити і слова «пан», якось воно не вилізало з рота. «Питати ж, як вас по-батькові?» «Теж не годилося». Тому спочатку майор прислухався, як же тут заведено, і з подивом почув, що старший за віком Парторг звертається до молодшого за себе попа «Отче, наче так і треба!» «Ти диви, а ще комуніст!» «Отче, – сказав Парторг, закусуючи чарку великим кручеником, – а що це вас не видно останнім часом?» «Чи не захворіли?» «Та ні, слава Богу, не оставляє він нас своєю турботою, Але ж хазяйство у нас, і на городі скільки роботи, літо...» Він обернувся до столичного гостя, пояснюючи, «У нас же все на господарстві тримається, парафія маленька, а люди, самі знаєте, як воно зараз, ані зарплатні, ані пенсії...» От і працюємо ми з матінкою з рана до темна. І для переконливості він поплескав по падю, що ставила якраз на стіл чергові наїдки, по спині, і навіть, як здалося майорові, трохи нижче. Жінка посміхнулася, але не мовила жодного слова. Микола Пилипович звернув увагу на очі попової жінки. Якось дивно вони не в'язалися з усім її виглядом, ані з темним вбранням незрозумілого фасону, ані з чорною хусткою на голові. Очі у жінки були живі і зовсім, так би мовити, не ескетичні, навіть більше. Ці очі дивилися на отця Штефана не просто з повагою, як на духовну особу, навіть не просто як на людину, що з нею прожито багато років. Коли попадя дивилася на свого чоловіка, у неї в очах читалося бажання, справжнє жіноче бажання, таке несумісне з саном, рясою й банею, з хрестом, що вінчала вхід до притвору, а значить, і до оселі. Неординарна була освященика жінка, що й казати. Гм, провів її поглядом Микола Пилипович. «А ви, ізвиняюсь, якої конфесії, то єсть патріархату, московського чи київського?» «Так нам ще ніхто грошей не дав», – зареготав басом піп, і від задоволення знову погладив себе по сивій бороді. «Ні ті, ні ті». «Так не можна», – обурився партор, ковтаючи, – «треба вже якось визначитися». З ким ви, діячі культу? Бог один, впевнено виголосив отець Штефан, і перехрестився. Микола Пилипович, що сидів навпроти, автоматично і собі підняв руку, але вчасно зупинився. І справді, це тобі не церква, щоб робити як усі, а господар хрестився при кожному згадуванні імені Божого. «Ви ж, пане Миколу, із столиці приїхали?» – запитав він.